په نساخه کې د انجنیرۍ کې ټول ډول څلور اړخیز امپلایمنت Cough. <laughs> نن یې مارګریټه لیدل او څو ماګر د ایو دا څه پولیسان به راټول شي چې ماخه خوند راو نیډ نن به چې له خوند رايي نو په ساړه پلو سوه چوکی بسمانه واځه خوند خپل ځای نه ورایي خپل راي باندې چلے دی یستنام کې خو خودرائی نشتدله الله دا رسول رعيه چې الله سوی پغې بچلې او دا له رسول چې سوی پغې بچلې د خو دې محرک سوی د کولې سړې خو درایش د قبر د لازمې د دې بنیاد قبر نه چې کوم سړې کې قبر وي خو صحیح وي خپل خبره ته صحیح وي پلې مشورې ته صحیح وایي آو... آو... او دا بنیا دي چې دا د چا بل کم غني نو خدراي تک دا, دا وځي کیږي او دا ری اسانه نه لږ پیسه کار کې بس مشوره کا الله تعالی رسوله حکم پکه ورس په لمرزي پر دا الله تعالی غره رسول مرزي نموشاران و سری سلام برګری دوی همې سره مشوره وکړه دا کار کومه لري فائدہ به وي نه به تعالی خیر او برکات ووچی سری دا خدرانم بچی کبرنم بچی او کارې صحه ملي دي بنیا دي محرک شي ته او خبرونه چې کومه سړی فاطمه شي بس خندرائی اوخت مرشد شریعت کو اللہ تعالیٰ عجیبا شیر علی گلے دے بس گاریو شیچ پاک پی عمل کی بس کبر نے پیدا کی خندرائی نے پیدا کی تاکہ چی بس حلت تخبلہ رائے قائد ہیں چو گوریاغ دا اللہ تعالیٰ دا رسول حکم برابر ہے اولتا بی مخالفی بلنگی این بس خبارا ما غرائی او خبر اپنی گی او جیسے اللہ دا اللہ رسول وی بس اقیبان نامنشوی دانگاوٹا فیدا ہوشی پشیرتا ما موشو کبر نام بچو قدرائی نام بچو فیدای فیدا ہوشو دانگاوٹا اللہ تعالی ایسا جو سڑی تقبل پتہ ہو دے گی گی چه ماں کے دا غا... دا ولادت کار دی راکي ولادتګالي په خلک یې اخلي راي کوي په کې خو تر پاتې چې ښه صحیح د درست دی بیا هم د برکت لپاره په کسان رسره خوښه کسر نیک څلور سر په مشورو کې چې د مشورې او برکت پکې شامل شي په نن کار کوم یا نه کوم خبره یا فیصله چې په دې کې د مشورې برکت شامل شي امش نو خیر صلیدا سي ترتیب باندې چې یا کوم مسالې بنې ټول علمی مسالې د پکارا چې لکه به علمی کسانو نه نه وتابوس په ځان نه پکې راي کوي منه دفتر که ناسیم بلیو کسو آغد تا پوستو. چنه که فرز که دو خوین دیدی. اوی یو تیم بانی یو سلیتو آده که دیش. لکه نیکا داگی که دیش. من شهران خدا درست نده. یو تیم که دو خوین دی پا نیکا کرا وستد. یو جی سردوش و ناغوش. شریعت خجب آغده بس. کله هداشي کیږي یو خورستا پنیکا کې راغو وفارت شو مرشه یا تلع شو یا پارسود مستد نکاه نه وته نو بیا د ریبل خور سره نکاح کی او کنه هداشي 20$ یو خورستا پنیکا کې دا د ماشری غنده خبرې د مخی ترازی مونته نسوک مجبوری لا غي باندې دسکشن نه کړو که دو دوه ورځې یو له سړی په نکاح او کومه ټول چې پنيکا کې ننده او داساله ورسره بدګاريو کې نو خو داده د پاره محرمه پاغه وه کې نه آیا په دې باندې پر د مساهرت مسله راضي په ونه دا که باندې پنيکا کې را داده د د ما پیسې باندې دعوتاله نکرماتي په دې نکاح مسله مساهرت راغله بیا هم تګړې مطلقینه په تاسو پکړې دا ماز کې چې سره غوښتل چې په دې باندې شو. دې کار خزم په حرامه شو د دومره سختۍ په منتنو دا نه کېنی نو د ورو پروت نه کې بوټاراجي خلکو ریپورت کیږي هغه کې شدا شو شدا نو څو په کار شته علاه خزه په شو په د افکی مسالې لپاره کوم چې کومه ستاسو خزر د ری خور چې دا کومه خصتا ژوند نه پم مثال د ری خور ست د خور پیسې باندې هغه ټین کې چې دا د ټیکې د مسره بیاشت می کوم د ماته شبی و د تا په تنشتری نوول <سؤال> فرښت دی تک چې موږ سره ګن بل ټل او انټرنیټ ګن بل وګوري اوس هغه ګن بلات نه انسان خو نشي خرته نه جوړ شي زنه و انسان خله کا انسان نو ګوونه عادت انسان څه وړي انسان چې ګینه واخې په سودی کې ډېری نابخغه غټ انسانی په ټیګو سانډا کې ډېر زیاته وو خېن بیا کو بکار اچاوه دا زموږه زیات او هغه په دې انسان چې دا شرف حاصل ده د تاریخ خولي خوبیا لري چې الله تعالی دی و چې په دا خوبیا باندې دې انسان دی چې دا خو بیا نه پکېنی بیا خو زناور مې بلکې بعض اوقات خو دې داسې حرکتونه کوم کې دا انسان چې زناور نه بتر شي چې هغه حرکتونه زناور نه کې ویدا انسان یو دا سورانام کې کوم نه ویلای کا کله نام بل همدل چې کدا هو دا انسان نه کافران مبارک وي دا څومره خوشي حرکتونه کوي دي مبارک دي چې کدا خو داسې په مثال لسیږي کوم چې زنه ور دي بلکې د دینم جهات ګمرا دي مطلب دا غي نن بازار په تونه چې پاغه حرکتونه د زنا وورو نمزيات لاړ په نظر کې پروي ګمرا پروي من دا او خبرې کې کیږي د خبرې یا په خبر نه دي یا غنی. د ټول لمړ په مصیبتي ځنوار مې نه رینې سکه ګاریا نه تکلیفونه مصیبتونه او عجیب عجیب ځانونه تکلیفونه پیرا دي او کله یو څه پسه باندې کله بل څه پسه باندې کله یو دم کله بل دم په دم ټکیږي نه اپوزي فو کېږي نه واځي چې شي غلطتي ربا ساني ته نسو پور هغه شي ټیک شې مې نه هیڅ کومه خزاستا ده یو په ټول تلګه شي وو نو هغه جوازي نشته تا سره پکور کې له سې دوه ته پته نيشته نو دا ویته هغه نبردکار حالت کې پروت دی مکمل باغ نو کار سن دواگانو وزيفي ولوکي البته هغه شي درسته مسله درسته شې نو دا غیرا ما انسان ګيري مصيبات کې تکلیف کېږي ما غواړم چې یو پولیس خبرو کول او ما یو کس یو ځای نه کاوتل او پهاسې سوال جواب کول دا مهاله دغه په توګه ما دا مو یو یو ځای نه نشم کولی بیا اسمه ده په سې کوم ډول یو دا راځي نه نشم کولی پدریم ځلې بیا وځي کوم نه نه ځو تاسو سره نو نو څه دې خبر نه و بس بل څه سره به وو مو ورته چې تالا کې ورته دی ولکه نو څه ته وای نه کار می مو دي څه په تینته بل کس وو ځرا وله می نه چکیږي نو زه یې وایو تالا زبوزان نه ګنانار شما ته دا خبره کوو اودیه کچه تالا کې شوی نو نکړه د پیسو په کوم نه کیږي نکړه په څه نه کول سم چې تالا خوشي دا نه و په اعده سره شته ولاسترا زیات دی ته کوم مو دا ساجيبه حالات د معاشري ځکه کو د مصيبتون او تکلیفون اټمي کینه چې عجیب حالات سره خلک راوړي مې یو سوال مې زه هم طرف سوال مو ساجي دا کوم د مرور کېنه کنه دا پځه مرور خلک از مرور کېنه کال وکاله امور کوي نه ساده نه پسې طلاق وکي شي بیا دا قاعده د ډېرې د ضرورت کنه بیا در امدت په امپاري حکم د امدت دی ریته چې الله <سؤال> تعالی طرفه انسان پر نیکه نو حلقه پزړکی خبر راشه پیغمبر باندې ونه وې راځي او نیکه نو بزرګان باندې او ما خبره چې پزړکی راشه ما غي ته الهام وای بل دې سیته کوښښ د یو داس خبري بارک معلومات تحصیلل چې عام انسان ته پته غیب خبري خو چې کله دینه د غیب ستوي چې لکداوس د دیوال لیکنه د دې پښه ما سنخ کړي نو غیب شو ما نه بار الله تعالی لپاره هغه غیب نه دي که چېرې سو پوری دیوال زمامکه ته دي اخواز څنګه شم ویری خو چې کله الله تعالی زمام د مخنه د دیواله خو کو اخواز ویل شي بیا غیب پاتې نشي دته بیا کور هم کی امباول چې په ویب باندې خبر نه بازار وخت الله تعالی خپل نیکانو بندگان او تا چا کوم پټه خبري موږ کو ته نه پرده خواني کی او بل نیکه سیادت نه پرده خو کی نهږي او دی تا کشف ته داسره شریعت شنه علی که شپ د دې شریعت سره تړاو نشته د نکه بزرګی سره هم تړاو دا د مجاهدو سره کافر د تماس لري نشي نکه څنګه څمال شي نشته چې خلک ویلره کومال شي داسې حساب به کنه پردې نه خواشه ده ته نه اختیاري دلته لسکا څنګه ستا التلار شو و دري او پرد اخواکي ته تا خو ستا اول دې ته مګرو ته شي اړه د پردې نه خوا تو ګاډي والا د دې ګاډي دی خنینه نه هوتا ته پرده پښ نو تولینه دی تکاشو پروبسي موراکي به وي خپل خیال jama holta خیال پيو خبره jama چې یوسیز باره ته سوچ شروع وکې دا سوچ بیا اخوا د ته تموزه د تاسو نه ستاسو چې یملا سبب کوم چې امتحان پیپر باندې کې کومدا خیال درته راوړل نه مراکېب نه سموراکېب د امتحان او د پیپر موراکېب کې کومدا خیال چې کې د الله تعالی یا طرف ته تاو کې چیر الله تعالی ماته اخته ګوري وديته په دھیان الهي مراکېب وو باندې دوه دې یا خپل خیال دا جمايون هلته خبرומد اندې تمرکی وو که څه بالکل کافي تمرین نه شي نو یو ایکسرسایز دغه نه مختلف شي لکه مختلف دی وروه په شريعت سبب دی او په په بزرګانو دا بد کړی کله یو غیر شریشه ملينه په المجاهدې ضرورت ضرورتنی شه چې د بدی دي د ایکسرسایز وکړي شي ان با صلاة تعالی یاد او ذکر اسکار او شریعت باندې پابندي کوي کله الله تعالی د خپل زار کو په تور انعام وهبي او ٹھیک ده ترې نه کو نو په څه خوادي نشته ده د په کسب او محاسبې کې موږ به سيز نه وې بس زینوې کسبې دي انې کسب الله سي سجيتي په پهلواړ په سکوادي او حبيب دې چې تا یې نه کړو په الله تعالی نه لقبله او موفتوګي نو کاشه د پاره دا شي زینو شیطان د سونه دې چې ښه نه دا د غلطناسي ودلته پوری راته خبره دې دې خبره اله تا انو معلومات تیو تاکی اکسر در جادوگر کئی ہے جادوگر کئی ہے در جگرین یا غیتہ کی گئی داسی دادی آگا ایک نشو والے سڑی تا دیر کی چرسی نہیں تاکہ جرا چرس داریک دیماغو بانگی زی دو تم بانگی زی دو تم بانگی زی پتا لگی گئی وقت نظر توی دو خیال دیچگی نظر ایرز برکشو ہے حالان کدیر شیطان نور تاو شیطان کی شیطان ورته دی نور تا شیطان کی ورتخی د خلج د صبر گیم الهام اللي راتو کنه حق یو رزه سیپتو 100% د کای سمات د کای شیطان ها نور نشو دی نو الهام نکانو بزرګام تکي او همدغه نه خبر شیطانن په سړي ځړکیا شي یاته ابله شیطان شیطانې لا مرد اوس عام سړي په دې فرق نشي ګور نه نه هغه بوشتې وو دا ویم بوشتې هم لیکي څه درته دغه چې خپل بیانونه د دوه باره بیانونو کې باکې د ویل چې ځدلکه مې فیصله وکړه زموږه ماته الهام کېږي په باندې دی باندې شو خبره کیږي د دې د خبره چې لاهام کیږي ویلامه هغه کاسو زموږ موراکیب شو او پی وی جی میراټینګ کو او روان روانو سید از چې کوم شیطانانو مشر دې تاریک دغه سره الی او خو ورته الهام کول او د دا خیال چې جیني دا ما تقدیم دا الله تعالی راته ورغینه دي نو پته نو خو ما د پخوال په دومره مخ چې انسټراکشن ورته ډایرکټا غنه ميلاوي دا خو هغه شیطاني کیږي چې ورته په تیدل ده خبرې کې دا با د دغه چلې ده دي اندامريكي دا چی عام سړی دا مکمل چې شیطان لري ازازیل په کنټرول کې وي کسانی راوي او ویل کی دا او دووس د د د خل او چې ګني ما ته الهام کیږي او شیطان کي د ټکا کیږي الله په میکا حلقه ټکیږي نن ځان بالله کې الله تعالی د نور افغانستان څنګه چې شروع شو فورونه وشو او وخت په ځل کې بار بار د <متحدث> خبرې الهام کې دلته راټله چې سل پاکستان کې دلته ناسې ځان را افغانستان ته د جهاد میدان <متحدث> ګام دو شهید به بس سم مزير وي بار بار نظر ته الله او الله چې بزل کې د بار بار خبره د عجیب په تحقیق کوي چې دا خبره کوم طرف نه شیطان په نه راګور او چې زه ورا کې پښه ما پدې خبره یي خبره غیران پدې څنګه الله تعالی تر طرف ما نور شیطان دا چې شیطان ما کار سین چې لاس افغانستان ته هیڅ څه ما زی بد شي انا کار د شیطان چې ته چاته شیطان هیڅ غافیر دی کوم شهید کړي خیر مرا کې پښه مو پیټو امي شروع ډیا مانه لا طاله د ریسکین کولو کوم منصوبہ س جوړ کړو منصوبہ دا و چې دا سړیدل پاکستان کې نه سو کولو او دنیا جهال خلکو ته نه د دین فایده دا ریډو جنګ افغانستان jihad تم خلک ته ووم وکړو او افغانستان jihad کی مالی له سلام مدد خلکو کولو هیڅ دا منصوبہ جوړ فچرا شد د تبهی کی لګیاه همدایو سړیدل د افغانستان ديبه شه هیڅ د جنیټي ننبه خلاص دا نور لین وټول بند شي و دا دومره خالق د و جن نه نه کان کی دا دومره خالق لګری پی سي چنګ دی ور لېږي او د منسوبہ جوړی او چې سړی په پی پی د نګډین په نومې په دومره شاهدین کړی وي چې بسامه زیتر اسولي دوی شیطان دوی عجیبایي دومره ما دغه زه نه پوهیږم تاسو څه ویئ زه څه ویل تاسو ته په کومه توګه د خبرو په اړه غوډه ځانګړي تاسو نو هغه pkg ترینه درجه ورکی چاږي کوم اس کوم روډه نه ځي چې سهولتوي ازموږ ووته عام او عامه ده ته پته چې دی خدوم را باندې کار نشي کول نو په دا باندې موږ امام غونيفه سره مستقلالي واقعات دي فنتاي اوري دا عملي بل رنګ دي مې د ژوند چ هغه یو فتوا ورکړي او نه راساناله او خپل <سؤال> چې عمل کړي دا غي مخالفي کوي په دې شان هم ته په چستا ته یو فتوا دروامه اندي کې وتا ته رخصت او ته ولي پدې آسانتي اعمالونه د پاره د خپل ځان د پاره خیداله نو تاسو هم د احتیاط کولو غوړی واقعي راځي د کپڑے غټ کاروبار وکنه امپورټ اکسپورټ ټولې دنیا ته کپڑا هغه واقع مطلب ډېر غټ کاروباري انسان د امره منصور خلاف د نفس زکیه چې کوم جهاد شوي وې کان رحمته الله علیه باغي فاینانشل فاندنګ پایوال امام باندې فصیب کړو د ټول جهاد سمره پیسې او خرچه وکنه د فوجان خرچه د یوازې ور کړې له خپل جیب دومره مالدارو نو د کپري دکان او هغه بودام له دکان ته کپړه له پغې کې هغه یو تان چې پروت و اړ کې له نوکسو خراب ولک نو دې خپل مسجد ترات له زوی راغله خولي مدرسې ترات نازيو تل غره بچي را سي کار دي شي داکي دا یو تان چې دا نوکس نوکسان ولې خراب شوه دي فارسکا د 150 سا کې مچ دا 250 د چې دا لګادي و چې لا قیمتي کم دي ارزانه چې دا نقصان دی مته خول او ځې ویل خباه ټیکته أنت ته نو څه کارو به سره غلو او چته کې به ما هغه مسوطن چې ریکور تر هغه وروسته ته چې تاسو خپل چې هغه جي... وا خړیدو، دا هر بار خړېرو شو هغه وطن میچل تویل او د سینه چالوکو اپا کې نه پارسکه پینځه لکه روپیا چې دل شي به یو لپا کې غټه دا نه زه ذات نه ذات څو خلک تا کو افطوار کوله شي یو خیرات کده سره دې تر او که جواب وکړه او دا یو تن پیسه ورته پینځه سو روپیا دی او بل 200 300 ورته کې نه پیجن دا چې دا یو تن پیسه پینځه سو کا خیرات بس جایزه دا فاتوره اوس تا کوسه یی ما مو د فسیلون پر پرزویټر 3923 رمه امدنی ده غټه په نسرباړ ونده په پورته نورې شابه غونډې د لارې کې خیرات او لکه نو ری پیدا غوخه لکه نو درهم او ونده خیرات کلی د سر ته دا فاتوره نو د امسلو کنه ده د امسلو د بارسی لا ریتا کو دا د پارسیدا ورټیټ اته مرګر دا فارمایشي دی چې زونه د اسری مونږ نه استعمالو د شخت او بجنه ډیر حلال سیزونه داسې دي چې یې نه استعمالو نسو د او جن زم ما په شک راشي چې یې را پات نه شیدا ټیک ټی پټک نه لري ځکه حلال سی یم یو پرې نه استعمالو نو که چې دا اسمنت پدې کې دا خاص خلق داتر تبی عمام اسی دی بس اگو چې چی و شیر داغر اکنی تبیشیر بس دا جائز دی حلال دپا پی بس فتفا پیرا لحس دی معلہ بس تحقیق کولو ماکتل نیش او خاص خلکو دپا را خو تحقیق دی پیاد با بی تحقیق خیال بکی بی رب احتیار کی تپوس پی کی سشیر ری سشیر ری کم زینہ لی کم زینہ لی دا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 Inna illallah <laughs> illallah Inna lillahi <laughs>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 او نو او والله سمعه كله تهياس نو یی نو نو نو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه من جميع الخلل وعنها بعد كوننا بها جميع انت توفلنا من جميع السيئات وترفعنا بها عن الدرك اطلب يابنا لأطبيك اللمبانة إِنَّةِ الاحتناهِ وفي الحمام k量 الله ب prob وRCرام الوحيد رأيُنا الباةِễُ مهَّورِ في الإجتماهِ رضاً أشمدتون الله أضوك الله 小نادي رحمان oko من الخبض الرحيم أي ما أضوك أسوth اللهم أعلموت ون أعلمون توفيت على الإجتماه في الصعور يا الله يا الله يا الله أعليه لا أعلم ب POL ایا الهنده دا سوره نه کې یو پتونځي ځانې دا غره باندې د دنیا څنور پیار، دنیا څنور پیار غواړم دلته څخله ته بیرته راځم، دا غره څخله غوښتل چې موږ ټول په یو ځای کې یو موږ دا غره سره باستر سره پیار، هغه چې موږ ټول چې موږ سره سپریږیږو پیار علی مشتم خلک دا، دلته د یوه په څلور طریقو په پراخ څلولو کې محمد یا الله سلام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 صلى الله عليه وسلم يا الله اقول یانو افیتو امینه او رمي یانو 100 پیر مامه دا او می سلامی کتابه مامه دا یا انا روزانو غشیش یا لکه قلت غشانو ک حمانه دا یا رب داری تقوا دینداری حلا حلا خلاند دا کوهداري راستم دا کوم او یا نه لا س شیطان نو په او او یا نه لا س شیطان نو په او انا کوم کاروبار وکړم انا روزګارونه کې څه تمار ګور ګور شه الله رحم علي موږ انا متنا باومكيا انا جيد روزانك يا له